«Звідки?» «З фільму якогось». «Чи з книжки?» «Забув». «А це ознака старості». «Максиме!» Охоронець наче й не спав, з'явився у дверях. «Щось потрібно, бос?» «Звідки це?» «Не пора ще підкови здирати, ніяк не пригадаю». «Фільм «Екіпаж». Там іще Жонав говорить, не пора, мовляв, на пенсію, ані трохи не здивувався Максим. Іноді його піднімали посеред ночі, щоб спитати номер телефону чи ще якусь дрібницю. Постав касету. Є у нас екіпаж. У нас все є. Замить Максим увімкнув відеофільм. Величезний півтораметровий екран домашнього кінотеатру засвітився, поплели знайомі титри. Гаразд, Максиме, на добраніч. Він любив старі радянські фільми. Ностальгія мучила, мабуть. Вони здавалися не до порівняння кращими за голівудські, хоч може в чомусь біднішими. Думав часом, що ж у них такого, чим приваблюють серце? І сам собі відповідав – серцем. Не м'язами, не стріляниною і біганиною, серце у кожному є. А ці голлівудські, певно, комп'ютери знімають. То нехай їх комп'ютери і дивляться. Вигідно влігся посередині ліжка, бо звук був відрегульований так, що найкраща якість, об'ємний ефект, чи як там казав Максим, був саме для такого найвигіднішого для перегляду положення. Натиснув кнопку автоматичного вимикання після години фільму. Одно засне, не дочекається кінця. Для того він і вигаданий цей кінотеатр для одного глядача, щоб навіювати солодкі радянські сни. Ні, такий щасливий я чоловік. Чого ж йому не спиться в цю холодну зимову ніч, коли навіть зорі тремтять у чорному, наче спогади небі? Розділ сьомий. Ні. «Я таки щаслива жінка», – думала Софія, простуючи вранці на роботу. «І начхати, що понеділок, що три пари, що обхід професора – світ чудовий і дивовижний. Гей ви, сімнадцять м'язів, що викликають усмішку, миттю до роботи». «Чого ти, дівчина, надулась, мов миш на крупу?» Геть з голови земні думки про зубну пасту, яка майже закінчується. Їдять її Наталка з Павликом чи що? Про останні два яйця і шматочок масла за із сірникову голівку, з яких потрібно утнути смачну і поживну вечерю. Про платню, яку затримали вже на місяць і невідомо коли видадуть. Про 200 доларів, котрі хоч малюй, а сплати за наступний семестр навчання на талочки. На дідька питається було б пхати дитину одразу на третій курс інституту на експериментальний платний факультет. Хай би вступала на перший, вчилася б, як усі нормальні діти 5 років, Побула б зайвий рік-другий студенткою, не переломилась. Двісті доларів, де їх узяти? Ні, гетьте думи, ці хмари осінні, зимові, весняні. геть геть! Знайшла, чим голову забивати. Чи ж то личить жінці, яка вся у творчості, Сядесь там високо, живе ідеалами, Харчується нектаром, п'є росу з квіток, У полюстки рошу одягається, Думати про такі парнаса не варті. Пегасу огідні, музам ненависні речі, Геті то вже, все звичайне земне, Поетеса містом плеве. Не просто плеве, над землею, не торкаючись, ковзає. Отак, пливучи невисоко, щоб в очі не кидалося нетаємниченим, допурхала крилами дощ розганяючи до місця праці.